Capitolul 10. Iertare pentru vrăjmașii lui Dumnezeu Eu mă voi ridica împotriva lor, zice Domnul oștirilor, și voi șterge numele și urma Babilonului pe fiu și nepot. Isaia 14, cu 22 Atunci când eram vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea fiului său. Roman 5, cu 10 între ei eram și noi toți odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Dar acum, în Hristos Isus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Efesen 2 cu și 13 Ascultă această invitație binecuvântată, tu, păcătosule vinovat și împovărat. Ascultă vocea lui Dumnezeu. Privește la el ca la Dumnezeul care te împacă prin sângele lui Hristos. Ascultă vocea milei proclamată până la capătul pământului, chemând pe bețiv, pe blasfemiator. Pe cel necredincios, pe cel stricat din orice denominație și de orice rang, chemând orice rebel rătăcitor să se pocăiască și să fie părtaș în durării veșnice. Nici măcar Îngerii sfinți nu ar fi putut să exprime mărimea, imensitatea dragostei lui Dumnezeu față de păcătoși, chiar dacă s-ar fi folosit de toate puterile lor și dacă ar fi strigat cu toate vocile lor peste pământ. Doar Dumnezeu. Numai el cunoaște mărimea dragostei sale. Doar el știe imensitatea îndurării lui. Dar noi știm că ea este suficientă pentru tot ceea ce avem nevoie și că niciun păcătos nu poate să vină în zadar la el prin Isus Hristos. De ce mai amâni? De ce mai întârzi? De ce te-ai oprit? Refuzi să intri în cer? Preferi calea către iad? O, oh, păcătosule, stai, stai și întoarce-te la Dumnezeu. Nu privi la păcatele tale, ci privește la Hristos. Mâine poate fi ultima ta zi, caută-L astăzi, caută-L chiar în ceasul acesta, chiar în momentul acesta și îți vei scăpa viața, îți vei scăpa viața chiar din flăcările iadului care te înconjoară și care ar putea tortura sufletul tău pe vecie. Dar dacă cel rău se întoarce de la toate păcatele pe care le-a săvârșit,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 Pentru ca să nu vă ducă nelegiuirea la pieire. Le pădați de la voi toate fără de legile prin care ați păcătuit. Faceți-vă roz de o inimă nouă și un duh nou. Pentru ce vreți să muriți, casa a lui Israel? Căci eu nu doresc moartea celui ce moare, zice Domnul Dumnezeu. Întoarceți-vă dar la Dumnezeu și veți trăi. Ezechiel 18.